Bevallom, bár a jellemem szerény, kockásnál s nálam nincs különlegény, s mert bátorságunk még a régi jó, megalakul a sátállégi jó. Mindig hálásan és szeretettel fogok visszagondolni azokra a leányokra és asszonyokra, akiknek ölelő karjai közt nyugtott talált, igazi nyugalmat sohasem találó szívem. Ezek a kellemes, puha és fehér vagy barna, gömbölyű, kemény karok, mind megannyi oázis voltak állandó, újabb és újabb őrült kalandokra vágyó lelkemnek. Hát azt azonban tárgyilagosan meg kellett állapítani, hogy ölelés és ölelés között milyen különbség van. És hogy ez a különbség még félreérthetetlenebb legyen. Most például összehasonlítást tehettem a szép, aranyos, barna bőrű Afca, Sajk Abu Allais leányának ölelése, és a Ratan dörmester ölelése között. A hiába az ember holtig tanul. Be kell vallanom őszintén úgy, ahogy van. Nem vagyok én egy ijedős gyerek. Na, ezt megmondhatják a marokkói szultán szársegéd is. Akiket békés arab kereskedőknek néztem, és akik engem szintén békés légionistának néztek. És aztán kiderült, hogy mind a ketten tévedtünk. De lehet. Akármilyen bátor ember vagyok is, most egy pillanatra megfagyott bennem a vér, amikor rotondőrmester haragtól villámló szemében néztem. Hát az tény, hogy a meglepetés kölcsönös volt, hát hiszen egy színpadi rendező sem számíthatta volna ki jobban ezt a jelenetet. Nem kölcsönös szimpátiánknak és érzelmeinknek, Csupán ennek tulajdonítható tehát, hogy sokáig álltunk ott egymást átölelve, mint Ádám és Éva, vagy mint Trisztán és Isolda, esetleg mint egy modernizált és egyenruhába bújtatott Rómeó és Júlia. Hát ez a szívbe markoló jelenet azonban egyszer mégiscsak véget ért. Rotond Júlia kinyitotta a száját, mintha azt akarna volna mondani, hogy Ó, Rómeó, e pillanat gyönyörűséget több, mint az élet. Vagy, mint egy Salamon király, aki szerelmese fülébe suttogja az énekek énekét. Mondván, hogy Kemény a szerelem, mint a koporsó, és erős, mint a vadvizeknek sodra. Hát mondom, kinyitotta a száját, és így szólt. "Ha, disznók elhátkozott ivadéka! Na nem, egy pillanat, és sem vagyok hajlandó vitatkozni azon, hogy rotondőrmesternek semmi érzéke sincs a stílushoz, gyöngétséghez is. más, hasonló lelki finomságokhoz. Rotond örmester, aki mindig büszkén hangoztatta, hogy a légiót egy maga képviseli, most is maradt, ami volt. A puszta légió. Stílustalan, sőt, merem mondani, hogy durva kijelentése után nagy csend nehezedett ránk. Kibontakoztunk egymás karjából, és lihegve néztük egymást. Ezt bizonyos szó nélkül történt megegyezés szerint, munka megosztásos alapon csináltuk, vagyis, hogy ő lihegett, és én néztem. Végre, amikor már teljesen elviselhetetlen lett volna a csend, ismét csak megszólalt. Na, Na. hol volt maga légió átka? Hát, egy kis dolgom volt, Szerzsend mondtam szolgálatkészen. És meglehetősen halaszthatatlan. El kellett mennem. Hát bizonyos hogy mondjam, politikai megbizatásom volt, amiről pillanatnyilag én nem beszélhetek. Ha! Ha, úgy! Na, minden esetre szeretném tudni, hogy milyen politikai érdek fűződött ahhoz, hogy melankolikusra verje, ainszulla kocsmárosát és az egész családját. Uh -huh. Hát, ilyen hír szolgálat van ebben a szaharában. Minden elismerésem ezeké a feltalálóké. Hát, mondtam is az őrmesternek. Ha, mit szól? Hát, nem volt egy buta gyerekeze, Markóni. Hát, azt elhiszem. Mindig megkapja tőlem a félüveg pálinkáját. Már hát úgy érti, hogy a vállat volt. A fene tudja a nevét. Kisebb gondom is nagyobb annál, hogy ezeknek a berber disznóknak a nevét megtanuljam. Na egy biztos, hogy tőle tudtam meg a maga kirándulását Ájszullára. Hát szóval maga politikai ügyben felpofozott egy négytagú arab családot, aminek elengedhetetlen előfeltétele volt, hogy határozott és egyenes parancsom ellenére elhagyja az erődöt. Úgy van, mondtam. Na akkor most legyen szíves és keressen egy hülyét, aki ezt a gyanús pimasságot elhiszi. Mindentől függetlenül, mert nem, nem tudom elképzelni, hogy ezt az itt komolyan mondta. Mert az az érzésem, hogy a maga ilyenfajta megnyilvánulása hím már egy kezdődő elmebaj kísérő tünetei. Legközelebb azt fogja mondani, hogy Goró tábornok, vagy x táborszer nagy parancsára meghúzta egy kölyöknek a fülit. Vagy megfricskázott egy arab. Pólyás babát, mert erre meg egyedesen felkérte, kadre ő excellenciája a hadügyminiszter. Na látja, ez nem is egy rossz ötlet, feleltem. Hm. Hát lehet, hogy kísérletet fogok tenni arra, hogy így próbáljam ki a hiszékenységét. Na és ha ez megtörténik, na Kotalan nem fog többet kételkedni a szavaimban. Hát nagyon szeretném látni azt a bizonyítékot, amelyik kizárja, hogy a maga szafaiba kételkedjem túl, mondta. De ha ilyen tervekkel foglalkozik, felszólítom, hogy minden esetre nagyon gyorsan tegye, mert perceken belül bilincsbe verve fog sínylődni erődünk legbarátságtalanabb fogdájának a fenekén. Bólintottam, mosolyogtam, elővettem egy írást a zsebemből, és megmutattam neki. E. C. Dula felmutatója parancsomra járt el bizonyos személyi vonatkozású ügyben. altábor altábornagy. Hát gondolom, elismeri Sörzsön, hogy az Ibrahim család felpofozása teljesen személyes vonatkozású ügy, mondtam. Hát kérem, igazán nem mondhatja senki, hogy szívtelen ember vagyok, mert bizony én felfogtam a két karommal, mielőtt a guta ütésszerű szédülés egyenlővé tette volna a földdel.